Baixamos a música e damoslle benvida ao noso correspondente nas Rías Baixas. Moi boas tardes, Julio. benvido. Hola, moi boas tardes, encantado con esta música así, bueno, a rayana a portuguesa que nos, que nos está dese... coa que non me hagasallades a todos, vamos. Vale, pois está nos deleitando precisamente o noso técnico porque a primeira conversa que tivemos foi con, con Mercedes Vázquez Saavedra, unha grande a rayana que este ano vai a ser precisamente xunto con Xosé Lamela pois nomeada a, a Rayana maior alí en, en primo, día 8 de, de, de, de agosto, que pensamos estar ali. Eh, tico, xulio, diséchenos que, que tiñas unha sorpresa especial para nosotros, non? Bueno, o certo é que como xa están as vacacións aí tan, tan perto, non? Pois hai que é un dos sitios nos que se pode pensar e no Courel, as sí. montañas do Courel eu lembro-me que a primeira vez que fui a Lisboa ia con libro na man que era o libro do ano da morte de Ricardo Reis de, de Saramago eu non me lembro se publicara ese ano o Saramago ou se saíra a edición en castelán de, de Basilio Losada o caso é que un libro axuda moito para visitar unha cidade ou un, un lugar e no caso do Courel eu teño aquí un libro que ademais coincidiu na eh, una presentación del eh, que é un libro de, de Javier Guitián a flora de, de Orseidos ah, eh, Javier Gritan, Guitián é eh, catedrático de botánica da, da Universidade de, de Santiago e ademais é o especialista en biolo biología e evolutiva de plantas e foi o primeiro director da Estación Científica que hai no no Courel, non? Este é a flora de Oseiro un percorrido botánico polo Courel da man de no boneira Neira. Eh, non é un libro de poesía, nin é tampouco un libro de botánica, é unha invitación a percorrer o Courel, pois, a través da, da poesía de, de Novo Neira, na que fala de moitas especies eh, que hai ali no, no Courel. E eh, se si temos a sorte de ir con este libro, poder aloxarnos na aldea do Mazo, e ainda por riba, si... Eh, esta, Suso Fernández eh, nos pode acompañar ou polo menos darnos indicacións para onde podemos podemos ir, pois pues sería xa o, o máximo eh poder coñecer profundamente o Courel. Por iso hoxe temos connosco a Xuso que é o propietario da aldea do Mazo eh, a que saudamos eh damos as grazas por estar connosco. Penso que xa nos estás coitando. Moi boas tardes, Suso, vendido Boas tardes, boas tardes, gracias, moitas gracias a xullo que aparte de ser cliente tuve una, a grande sorte de, de, de que fosse un, de que amigo meu na actualidade, non? E mm. un posible compañero de, de rutas en, en, na, en bici de montaña, tanto mm, sí. por estas terras como como por outros proxetos que ahora mismo ainda non chegamos a a executar ningun, pero temos moitas eh, moitas ilusións en non só aquí no Cauraxe, sino tamén en outros espacios Por tanto, eh moi agradecido a esta persoa que leva vindo prácticamente ou ou sin case todos os anos, anos a, visita, sí. anos a, a verme e eh, sí. estar con el é un é un verdadeiro placer, non? É unha das da, da, das, eh, digamos dos das virtudes que ten o ter un espace de conocer persoas como él no? Bueno, pues... Suso, eu lembrome que de, de pasar pola aldea do Mazo cando aquilo era unha ruína eran ruínas dunhas casas pero a verdade é que o sitio chamaba a atención eu, eh, son deses sitios que eh, donde se construíron, por exemplo os grandes mosteiros, que eran sitios que invitaban a, a, a, a, a reflexionar A sitios aillados para poder rezar e ti conseguiches facer aí unha obra extraordinaria, pero foron moitos anos de traballos, non? Bueno, eh, foi unha... Eu sempre tuve moito apego por o Caurent xa dende, dende moitos anos antes, non? Já, já as circunstancias profesionais anteriores a, a, a este proxecto basadas nunha nun, nun, nunha empresa que tiña de rehabilitación de vivienda rural, permitíme un pouco eh, acometer un proxecto de, de unha aldea que levaba xa 35 anos abandonada e que, que a verdade é que estaba nun estado moi rinoso, pero nun, nun, nun espacio que eu creo único, non, non é porque agora xa tiña eh pois eh un proxecto prácticamente executado naquela idea inicial que que eu mm, me me propuxen, Desde que desde que avin mm. eu tiña pasado moitas veces pola ruta do río Pequeno onde, como sabes, se, se ubica, non? Que era o antigo camiño que comunicaba os povos do de, do deste río e eh, eh, bueno, sempre tiven a ah, a ilusión desde a miña profesión de, de rehabilitador de, de vivenda rural pues, sempre tuve unha ilusión de ter algo no caurel ¿no? empezou por a compra de unha das casas, sin maior pretensión e logo pues, eh, a diversas discustancias levaron a, a, a, a, a compra das, das demais propiedades da aldea e conquerir unha aldea <coughs> que que era un pouco una unha ilusión, non? É moi complicada por, a, por, a, por, digamos, por a situación que ten a propiedade en Galicia, por o minifundismo, por moitas veces por o desconhecimento das, das propiedades e eh, tal. Entón, eh, pois pues, finalmente, con un seguino, é eh, eh, claro, levamos traballando desde o 2008 eh, hasta o 2012 que abrimos, pois pues, eh, rehabilitamos unha primeira parte, logo, fomos eh, facendo anexos, outros edificios e tal que complementaran aquela oferta inicial de hospedaxe ahora mismo, pois, pues, tamén baseada en salas eh, eh, para eventos para, en fin, para retiros etcétera, non? <risos> eh, mira, xa, para a xente que nunca foi ao Courel pois, dende logo, tendo as opcións pero, eh, en, en ambas as dúas opcións hai que facer alguna parada obrigada, porque se si vas pola pobra de San Sanxia ou Sarria chegas a Samos é eh, obrigado visitar o mosteiro de Samos e eh, se vas pola pedrafita pois, hai que parar no cebreiro a ver o, o museo por exemplo, o museo etnográfico que está nas palozas o uh -huh. eh, bueno, tema dos queixos e tal o sitio é eh, É, é, é ideal xa para, para chegar aí e logo o... que, que sitios recomendarías ti para visitar? Porque todo o mundo fala pois, da Devesa da, da Rogueira, non? que quizás é. é un desconhecido, pero hai ti falaches antes da ruta do río Pequeno que pasa por diante de, de da Hidaldea de Mazo, que é unha ruta eh, fermosa, que é unha fixena... non se pode facer en bicicleta, penso que non recordar pero si sí, a pé Eh, eh, bueno, eh, eh, bueno, que, que outras cousas nos recomendarías? bueno, calquera entrada do Caréla eu creo que é importante. Nó eh, temos un espacio que, que teño que decir que hasta a declaración de, de xeo parque, non que somos ahora mismo o único xeoparque que hai en Galicia da UNESCO, hasta a declaración mm. de Xo parque pois pues, non tiña ningún recoñecemento ao espacio que temos aquí, Nos, eh, está como sabeido reconhecido por Xoaquín Ara, Araujo, que é o este biólogo que é tan famoso porque colaborar con Radio Nacional, non que refina de besta da Roueira como o bosque máis importante da cordillera Cantábrica, non? O noso espazo eh, posiblemente o único que se conserva en na, prácticamente en na península donde o bosque todavía conserva a súa configuración primitiva, donde, as, eh, digamos, o, o que se vai caendo e o que vai produciendo se pues, vai retroalimentando, non? Uh -huh. eh, é unha sorpresa para, Eu, como sabes, teño clientes de toda a península ibérica, non? Sobre todo ahora no verán, pois, o Sur, é do Levante, e, bueno, é do Centro, incluso, pero... E uh -huh. para todo o mundo é unha sorpresa, e ¿no? teño que decirlo porque moitas veces estes espacios, incomprensiblemente, é, por, por circunstancias é, en general de políticas, ¿no? non están reconhecidos, é, non están reconhecidos como se debería. ¿no? É, o, Caurel, o Caurel é unha... Eu non son do Caurel, eu viño ao Caurel tenido mucho apego de Caurel desde hace muchos años porque me llamo Caurel es un um conocecedor de toda de todo o norte de españa de, de digamos da, porque que, de porque son personas que me gusta naturaleza y que vive con naturaleza bueno y procura é, viajar siempre a espacio natural no entonces eso todo o norte de españa es decir que no porque eu vivo aquí porque e, non é de forma interesada que estou falando, non pero decir que o Caurel é un espacio único e que é sorprendente, e que, por tanto calquera entrada ao Caurel, tanto desde a parte de... evidentemente, non? Desde a parte de Pedrecita do Cebreiro, onde está o Caminho de Santiago e esta recuperación de, do pobo do Cebreiro no seu consunto e no coser museus e tal, pois é impresionante tamén, non? É un, é un pobo digno de ver, de unha Digamos, unha ilha dentro de, de, de, de, de, do firmo de que desgraciadamente teñen moitos no, das nosas aldeas, non? Mm -hmm. Entón, eh, tamén o mosteiro de Samos, sin dúda, que é o, como sabes, o mosteiro benedictino maior en superficie de, de España, non? Mm -hmm. eh, logo a entrada por Froxán desde desde, de, desde a poba de Brollón non? este pobo de Froxán que é moi bonito tanto na súa configuración como na súa urbanización donde aí houve un plan especial de, de, de urbanización e non se permitiu ninguna agresión urbanística non? E, nos temos como coñeces e entras por incio temos CECEDA eh, que CECEDA sin dúda é a aldea de maior importancia etnográfica considerada así, por de Galicia, porque efectivamente tamén houve un plan de recuperación aí eh, xa desde os tempos de Fraga, non? Eh, mm. e hai un plan especial aí de urbanización. Unha aldea que reflexa todos os elementos da arquitectura tradicional e popular do Caurel, non moi, que antigamente, debido ao clima, pois, eh, as casas estaban moi comprimidas, incluso habitacións encima das vías públicas, eh, algo especial que ten que é a aldea de Seceda. Logo, uh -huh, sí. pues, a recuperación dos castros, tantos castros, eh, tantos castros que hai no Caurel. Pensa que non no Caurel temos o maior número de castros que hai por metro cuadrado de toda Galicia, non? Por a súa uh -huh. orografía, por a situación que permitía esta ubicación tanto para a caza como para a defensa dos, uh -huh. dos, dos nosos ancestros. En fin, que, que incluso entrando por Quiroga, visitar a aldea de Vilar e a ubicación dos seus castros, donde desde ali se, se visualizan os meandros do Lor, do río Lor mm -hmm. desde logo un dos ríos máis eh, millor conservados, máis cristalinos e eh, salveiros oh, que entero. se conservan mm -hmm. en Galicia, non? Eh, en fin, falabas... Eh, eh, falabas de, de Froxán, e claro, esa, esa ruta para min é, é preciosa, que vai de, de Froxán a Vilar. A Vilar. visitar o castro e, e logo ir a Vilamor. Outro E logo ir a Vilamor, efectivamente. Vilamor, unha aldea é tamén espectacular, desgraciadamente un, un combinada cunhas cun construcións un pouco están sí. máis máis é, deterioradas, non? Pero é sí, sí, sí, sí. espectacular, non? Eh Vilamor. Sí, sí. Claro, eh, eh, eh, Vilar, o Souto de Vilar, eh, que o Souto de Vilar é un dos máis bonitos do Caurel xunto co de Mercurín, non? Mm. E eh, eh, eh, a Casa do Ferreiro que ten ali, non? Non chama a Casa do Ferreiro, o Juan? Que a Casa ten... do Juan, si sí, un, un, un, un home que leva coleccionando pois colecionando pues, eh, eh, artigos e eh, eh, eh, eh, ferramentas do... do do que era a vida do Caurel que durante tanto tempo o faz de, de, de maneira desinteresada fíxate uh -huh. se si é des, tan desinteresado que hai un feito curioso que el deixa ali unha cesta ponlle preso aos distintos artiluxos que ten ali ponlle preso e deixa ali unha cesta para que a xente os, os leve e deixa ali o diñeiro. <risos> que iso non sí, está a passar xa a ningún sitio non? Cara, Vende mel, castañas Porque claro, o, o, ainda que hai carballos, hai sobreiras Mesmo en Froxán, lembro, me deu das de sobreiras Pero a árbore de, típica daí é o castiñeiro Porque ao redor dele xeraba a alimentación da, da xente o, o leite con castañas, con touciño non? Sí. Bueno, o, o, a castaña no caural foi o, o elemento básico que De, eh, recibo a vida do Caurel non, de, non foi ningún outro eh, é decir, alrededor do castiñeiro eh, eh, antellouse toda a vida social e económica do Caurel a, a, a castaña foi o, o principal eh, motor tanto da económico e eh, social como digo non? Eh, danse feitos moi curiosos todos os, os grandes eh, xoutos chamados así polo na agrupación de, deste, do castiñeiro eh, pois estaban tiña eh, distintos propietarios habí, hai moitos casos, moitísimos casos en que eh, un propietario de, pois de seis ou sete castiñeiros por exemplo, nun determinado espacio de terreo podía vender o uso fruto deste castiñeiro a, a outra familia ou a outra persoa eh, eh, tiña tanta importancia que eh, un un o usufrutuario dun castiñeiro eh, pois, eh, sigue ainda segue aínda na actualidade segue na actualidade tendo esa ese direito a través da, bueno, das das de usos eh, e de, de usos acreditados, no? sí. tendo ese direito e e non só segue tendo ese direito, que se si ese castiñeiro se case ou morrese ou caese por calquera circunstancia este uso frutuario ten direito a plantar outro castiñeiro no mesmo sitio para sustituir o anterior é dicir ah. que en realidade na práctica é, é máis propietario do, do, do espacio digamos, mm. o uso frutuario co propietario incluso do terreo un... bueno, e, e logo tamén bueno, a utilización das folhas para estrar a, a, as, as cortes ou a flor para o Eh, non bueno, creo que hoxe ímos un pouco xustos de tempo, non, Xulio, pero... no, querida, xa, estamos a mm, recibindo unha lección mm, non sei se geográfica e de, de grande em, calado con respecto a esa zona do Caurel, pero é unha das cousas que os nosos axentes deberían é, que é, creo eu que, que, que teríamos que decir eh, como se ponen en contacto con Suso, como se ponen en contacto con a con, con aldea do Mazo, como poden eh, alugar pues, algún, un cuarto ou douso, como poden facer Suso? Bueno, no se, a oferta da nosa aldea está anunciada en apartamentos e en habitacións e estudios, non temos mm. apartamentos autónomos, A, a alrededor da nosa aldea temos dúas hectáreas de terreo e, e bueno, calcar a persoa a través da web aldeadomasto.com pode poñerse en contacto con nos, non? Eh, a parte disto, pois, temos unha piscina climatizada de auga, de auga salgada, eh, temos eh, unha cova para eventos onde aquí se desarrollan... Ahora, precisamente nesta próxima semana, vamos a iniciar... Un, un unha especie de retiro, dicho mal así porque hai, ahora hai moitas disciplinas relacionadas con isto, non? Pero unha moi interesante de de un grupo de de dos ortopatas e fisioterapeutas que organizaron unha convocatoria e vén xente de, de, de moitos países do mundo, non? Vén xente de Holanda, de Canadá, eh, que vénen aquí ao Mazos a, a facer unha unas actividades de un retiro eh con uns menús que en principio se denominan paleolíticos no aquí sí. bueno van, a, van a, a digo esto como pues como un ayer mismos sí. están a desenrolar neste espacio tanto sí. por la sua ubicación porque ven aquí é um, perdoar de que me sal un pouco pero dende aquí non se ve ninguna outra casa ningún outro edificio non se, non se escoita ningún outro ruído que non se xa a natureza porque este este é o principal valor noso no? sí, entón, sí. bueno, pois un exemplo disto é que elixiron este espacio pois, para para o desenrolo destas actividades que teño moita ilusión porque é unha cousa nova é, é verdade que facemos moitos retiros relacionados co yoga e con outras Eh, eh, digamos terapias relacionadas coa co crecemento persoal, non? Pero en concreto esta cousa pues, é moi chamativa polo polo digamos pola convocatoria, pola pola pola aceptación da convocatoria escrito, aínda que o eh, millón mellor non é moi barata, porque claro, toda a actividade, todo o tipo de, de de comida que levan, eh, por si sí que requiere bastante e bastante traballo, non? Pero é moi ilusionante. Entón, pois esta é un pouco a nosa oferta, unha oferta un pouco distinta. Non somos un establecimiento tipo que é verdade que venen familias tamén a disfrutar deste de, de espacio e que ven, pois, eh, parellas, etc. Pero tamén venen moitos grupos para, para, bueno, para estas convivencias, para estas formacións, Eh, entón, bueno, pues, fixamos aquí neste recanto maravilloso, ¿no? No marav nun dos recantos maravillosos do Caurel, que son todos, a verdade, que impresionantes, non? Eu invito a que... non a que veñan xa a miña casa, pero que venhan ao Caurel, que conen, nhexan ao Caurel, non? Uh -huh. Porque é verdade, e agradeço moito que me houvera deschamado, porque nos dá a oportunidade de reivindicar... Xa non o meu espacio porque tamén non pero e agradecido por isto, pero pero si sí, o Caurel, porque de verdade que é un granscollecido, moi eu creo que eh, y, y estou seguro que toda a persoa que se chega aquí levará unha sorpresa enorme, non de ver un espacio aí viring donde auga claro. donde auga e a música en toda fases uh -huh. por donde pases non lembro-me <coughs> ah De, de hai un, unos anos de ver unha actuación dun grupo de jazz galego, pero que a nivel europeo é eh, eh, eh boísimo, eh, que viña de actuar de China, daquela, o grupo Sumrac e eh, en Paderne, no, na Praza sí, sí. de San de Paderne, cunha lúa sí. chea. E iso era algo foi algo espectacular, porque ten sí, un sí, directo sí. ese grupo asombroso. Eh, eh, que actividade actividades tedes previsto a nivel de Caurel? Eh, facer. Bueno, a parte de, de que facedes tamén os os fiandóns, non? Si, sí, facemos, bueno, eh, o decir que o Caurel é, é un espacio que a pesar de, de, de que somos poucos e eh, tal pois pues ten unha actividade cultural moi digamos, moi intensa, ¿no? moi intensa. Aquí están, desenrolanse os concertos aquí de llanes de todo o verán, a través de Marcos, que é unha persoa que veo asentarse de Vigo, un, bi un biólogo que veo de Vigo a sentarse o Caureli que, bueno, a través da foi eh, presidente da hora da asociación nosa de hosteleros e tal, e unha persoa moi traballadora e tal, e que trouxe eh el tinea algún alguma empresa relacionada con con eh con eventos deste de tipo de música e bueno, o xa estes concertos que claro, eh, efectivamente eh, hostos aquí o no no no unha dunha praza dunha aldea, o espacio que, que nos rodea pois pues, efectivamente eh, é impresionante, non? Eh efectivamente eh, eh, is ¿no? uh -huh. eh, efecti un run den todos os anos porque ten moito éxito e el en particular Os músicos, estes músicos, pois eh, están gústalles moito de vir tocar ao Caurel. E vénhencos, pois, claro, con cunha tarifa moito máis reducida porque efectivamente non, nos nos presupostos que ten a asociación non poderían podíamos entrar. Pero bueno, eles colaboran de maneira altruista e tal para vir a tocar aquí ao Caurel e fano con grande gusto. Logo temos o Finlandón que que está levado por un por o caudirector da banda de De da banda de música da Diputación da Ourense Foxo que é un home que nativo daqui do Caurel e que todos os anos organiza o Finlandón en nome de agosto na, oh, oh. na, na primeira quincena de agosto organiza o, o Finlandón de música do Caurel porque o, o, a, a tradición do Caurel ten moita música, tanto nos nos eh, Eh, fixate que os Padernes foi unha das orquestas máis famosas de Galicia, que incluso chegaron a, a gravar eh, discos nós temos aquí un, un número de poetas de xentes que están a escribir e eh, tal, é dicir que é un espacio que, donde a cultura está moi metida non? non na, na, na, na sociedade e eh, logo eh, temos unha festa que está declarada de interés turístico que é a festa de, da da, da pisa que foi Troxán, que é unha reproducción ah, sí. precisamente do que é todo o proceso de secado da castaña porque a castaña que o millor non falamos como é debido da importancia que tiña a castaña era o alimento base de todo o ano da, da, da, da, da, dos fogades de, daqui das aldeas do Caurel a castaña sí. era, había que conservála e a maneira de conservála xera, utilizábanse uns edificios de pedra moi peculiares, non? onde eh, tiñan dúas entradas, unha para baixo para almacenar o produto e tal e outra para arriba un, con entrelazado de, de, de correas de mimbre ou de outro tipo, non? onde uh -huh. se postaba a castaña por abaixo para aí sí. lume e este este fume era o que se estaba a castaña, logo había un proceso de descascado e tal. Bueno, e todo este, todo esto, por repromúnsese na festa da Pisa que en Frosán, que é unha festa preciosa, non? Que sí. suele ser sempre o, a principios de dezembro. dezembro Normalmente sí. suele coincidir que ponte da Inmaculada. Muy eh, sursou falabas porque de deixaron un anaquiño para o tema das bicicletas, que somos aficionados. Ay, eh, tou contigo e a Calleja, non? E quedou asombrado das rutas eh, que, que fixo por aí na súa bicicleta, non? Si. Sí. Bueno, eu eh tuve, no aquí aloxado a, a Calleja, calleixa yo aquí por 12 días polo porbeo a facer un reportaxe sobre sobraldea e sobre o caurel, sobre o Caurel e sobraldea tamén, non? Que o fixo. Entón, pois eh, el, eh, nas conversas así privadas que tiña con ela e tal comentábame que, que que aquí o Caurel tiña unha das para el e e non un exaxero, eh? Quero que quede claro porque se si, se si isto o coñece e tal, pois eh podría decir, "Olle, que estás fanfarroneando e tal", pero el decíme que o Caurel tiña unha das millores rutas do mundo para a bicicleta de montaña pero é que é verdade ti coñeces, xullo, ti coñeces non sei, hasta ahora non pasaxe en bicicleta que o pasearás, non? conmigo, pero sí, sí, non pasaxe sí. en bicicleta que aquí temos quilómetros a quilómetros a quilómetros de pistas É verdade que para a nosa idade, xa para deixollas e de xa non estamos A, esta <ríe> <electrico, ríe> a miña mi por... non se digo. <ríe> Agora temos as eléctricas aí eh, que, claro, bueno, hai unha axuda que pidas. Hai sí. unha correspondente que temos aí precisamente por aí perto que se chama Fernando Fallananeira, e eh, que dixo que que bone bueno, que por aí entre BCR e Osancares, Osancares e Io Caurel, bueno, pois pues, non das feito todas as Rutas de ciclista Que pode haber por aí Non, no, non se dan feito non, non, non se dan feito Aquí hai, xa digo, hai moitos quilómetros, Porque todos os camiños Todos os camiños eh, Están Ben para facer rutas non Algunhas máis técnicas que outras É verdade Pero... Imagínate subir ou a, a, a Formigueiros ou a Montouto ou a Pia Paxaro claro, eh, sabe, e baixar todo, todo, moitos quilómetros de descenso, todo, non? Claro que sí. Pois eh, agradecemos moitísimo tanto a Teixulio como a noso correspondente nas Rías Baixés, como a Suso, pues... aí no... No Caurel. No Caurel. No, a ver se si so... o Galla fóramos capaces de achegarnos algún sí. día para poder disfrutar... Mm, Xa desaparecido este COVID unha vez por todas, e, e, e saudarnos, e, e disfrutar desa, de alguna ruta, non, Julio Bueno, eu, por, por, por exemplo, o val das Mouras, eu, que é unha fermosura eu coñecino grazas ao SUSO, que agora xa é máis coñecido, pero cando eu fun ali, pois eh, non saía en ningún lado, non era? Non, xa, eh, non... Parecía non existira, non? Sí, sí, sí. Os, nosos, os nosos ointes saben do Valder Mouros grazas a tua... E aquello é unha pasada E logo que tamén empecéi falando do libro A Flora dos Seidos e tamén podes visitar a casa de, de Novo Neira que ademais mm. normalmente está o fillo ali presentando e lle dá gusto escuitálo <risa> sí, A Fundación de pues Paradas eu, sí, sí. eu solamente lle quero dicir as urso Que é unha fermosidade porque estou mirando as fotos. Sí. e ese traballo que leva un feito, que non é o artista que fai tanta cousa. <risa> bueno, aquí eh, co eh, o que é a rehabilitación, o diseno un pouco por certo o edificio eh, meu e logo houbo moita xente que colaborou comigo eh, eh estas eh, figuras que hai dos eh, de tipos de un valenciano aquí a Facelas, eh, en fin, que hai unho moi presente que, que participou neste proxecto, non? Pero, bueno, xeral uh -huh. o que é a estrutura, xeral a distribución e todo isto, pois pues, é unha creación miña, non? Eh, vale. Digo miña porque porque é verdade, porque fumo que apostei por isto, cando cheguei aquí non había nada, non había ni siquiera camiño, e... Eh, É, creo e creouse isto. Ya a partir de aí pouso pues, moita xente que me axudou e que colaborou e que me axuda, non? É que é que levamos adiante pois pues, este este proxecto con a ilusión de vida, porque senón aquí tamén hai que decir que a veces é duro. Eh pois pues, eh, eh tantos oficios como eh, como eh, digamos certas eh, necesidades que te eh, de internet de todo que, uh -huh. que menos están de todo con, con querida no pero pero bueno que, que cambio se enfrenta a eso Dios... en este medio ten que ser consciente de que ten que de, ten que vencer ¿no? calquera impedimento que Que, que, que se veña e non desesperar porque senón non está perdido Outro ¿no? ah, punto do que quería falar, pero bueno fuese noso tempo, porque vale. hai pouco comentámoslo tamén neste programa de, o tema do tema do transporte escolar, que había un problema, moitas dificultades sí, sí, claro, sí, sí. e logo o que te decías da comunicación por internet e mesmo e, de, a xente de, para, que, xo, moitos non o saben, para poder encher o depósito de, de gasolina, ten que andar 30 kilómetros de ida e 30 de volta o sea, vai xe xa medio, medio depósito en, sí, en, en xeo de combustible sí. Claro, claro pues... en isto é como todo tanto, eu creo que é unha reivindicación generalizada destes de, de povos que, que, que claro, que tanto se fala de que do España vaciada pero finalmente claro. non está a chegar ningunha solución nos Eh, seguimos con mismas con eh, con eh, digamos dificultades, non para desenvolver sí, sí, sí. tanto a nosa actividade como como a, a actividade parti, particular e profesional. O fichete que aquí para vir un técnico a, a eu teño pois varias máquinas, non, eh, varias eh, caldeiras, por exemplo, non? Cando ven un técnico aquí, sempre nos costa cinco ou seis veces máis que se si vai a unha cidade. E isto, os claro, pues, claro É unha é un ten as súas vantaxes, pois claro, non disfrutamos efectivamente dun espacio único do punto de vista da tranquilidade e de todo, pero á hora de, de ter que xestionalo é tal, pois ten os seus problemas, non? Então, isto sí. diría de ternos de deberían, vano, bueno, de nos de axudar un pouco, porque sei sí que é verdade, non xa no meu caso, porque ao final eu apostei por isto porque por certidade deste mundo, a tal e tiven esta oportunidade, pero hai xente que ven a Courel sin nada, sin outra cousa máis que a esperanza de vivir en Courel, non? Aí nós vemos vale, e, e eu creo que se debe dar unha oportunidade cando se ven realmente con esa esperanza e se fai ese esforzo, non, por vivir en este espazo. Xente moi valente que ven aquí, pois parellas que ven aquí cous seus nenos pequenos, que son admirables, non? Que pois, ao final xan tiña neno ni nada e viñen eh facendo isto vale. por este gusto, non? Pero pois, sí que deberíamos ter esta, un pouco este apoio vale. Moita, pois. Suso Pois, nada, pola miña parte agradecerche eh, eh, que estiveras con nosco Temos pendentes a saída en bicicleta E eh, nada, bueno. a seguir escoitando os merlos por aí Moitas gracias Moitas, Moitas gracias, Suso Que moita gracias. sorte, moitos éxitos Que teñades un bueno. feliz verán Gracias, gracias Ven, un saludo Un saludo Vamos a despedilo mmm, con, como no sempre. Tambén despedimos a ti, en Xulio, se si queres con, continuar. Fíjate, okay, pues nada, forte aperta a todos e eh, que pasades un... Un feliz evento. A ver si temos ocasión de vernos por aquí. Vale, eh, unha eh, aperta eh, grande. Eh, claro. Un bocadiño de música para, para a seguinte chamada. Ulimia o Carlos Cazares Unha pantalla na testa Libros de verbas amar dan negada antioquía venga procura da mar atlantica fantasía es sinxo querer axudar de patrom bei dio